Wa kala Rabbukum u du'uni estajib lakum Për dushim, lëvdia e plotit akonë Allahus përnahu ta'ala Ata e falenderojmë Të ka i kërkojmë bështetje dhe udhëzim Të ka i kërkojmë që të nëmbroj nga shërri I shëtanit mëllkuar dhe shërri i punëve tona të këqia Të cilat për dushim Lën ngjurm në marrdhënin tonë me Allahun Azza wa Jael dhe në mbervajtjen e besimit tonë. Dëshmojmë se nuk ka adhuru të adhuruar titave veç Allahut Azza wa Jael, i cili është i vetëm, i pashoqj në sundimin dhe meritueshmërinë e adhurimit. Besojmë gjithashtu se Muhamedi Sallallahu Alei ve Sallam është dërguar i Zotit Xheleshanuhu, i cili solli për Allahut Azza wa Jael udhëzimin më të pastër, fen më të plot dhe të drejtë dhe Allahu azze o gjell i premtoj se do të bëja të tjetë triumfues biti gjitha besimet e kësaj dunjaja. Jemi duke folur për duat gjatë namazit dhe elhamdurillah kemi më mëritur të një në duat që kryhen gjatë sejdes rënë momentin e sejdes. Pa dushim, sejdja është momenti kur robi është më pranë Allahu s.w.t. si kurse, ka thëmë profetis s.a.ll. haditë cilë në trasmetoni ma muslimi, pra momenti që robin do dhe të më pranë Allahus përnavë ta'ala, është momenti kër aji është në seqde. Dhe kanë thënë djetarët që profetis sallallahu a rejusillem, mësë shumë ti, bënd të dua në momentin kër është seqdja dhe nëziste, pra për të bërë dua, për të lutur Allahus për zaujel në momentin kër bëjmë seqde. Normalisht që gjatë seqdes janë dua të shumë ta, të përmledhura, gj të cilat mund të përdoren dhe mund të shqytzohen që të thuan në këto momente ka që të mërkullushme, në momente cilat të cilat duaja mund të pranohët e këllahu azevajel, pra janë duat të cilat mëslimani duhet i mësoj, dhe se gjdja nuk duhet kaloj thjesht dhe vetëm me një tesbih që jemi mësuar të përserisim dhe përserisim shpesh her, dhe risa nuk meditojmë dhe nuk kuptojmë se që farë themi. Par nuk mi afton vetëm dhe themi, subhane rabijel e'la, tre herë Dhe me këtë mbyllim, por duhet që muslimanit këtë moment të mrekullueshëm të portë hapur ta shfrytëzojë që ti e parashtroj Allahut Azzehual Lel lutje të mrekullueshme gjithpërfshirëse të thënë nga profeti sallallahu alejhi vesellem, që ai të përfitojë sa më shumë. Për të mos humbur kohë, le të fillojmë me disa lutje të cilat e, robi mund t'ia ja dedikojë Allahut Azzehual Lel. Dhe është e mundur që në çdo sehde ne mund të drejtojmë Allahut subhanahu tala lutjet e shumta pra do më thënë që shkojnë në bidhjet lutje në shdo seqde. Dhe nëse numërojmë të dashullezën dhe motra, sa seqde bëjmë në ditë, pra janë do më thënë gati 23 katë i falë robi, nëse falë do më thënë farzët, sënetet, rawatib, na file, ose fale namazin e natës, të gjitha të shkojnë bidh 23 katë, shumëzuar për dy, pra janë 80 seqde, shumëzuar për 10 lutje që mund bësh një seqde, për sekonda të numëruara, ne vetëm nëpërmjet seccdeve mund i drejtojmë Allahut subhanahu wa taala mbi 800 lutje gjatë ditës dhe natës para është një mundësi e mrekullueshme si mundet të jeti dëshpëruar ai njeriu që i, njeri i drejton Allahut azza wa xel me qindra lutje të cilat rregullojnë dynjan dhe ahiretën e tij rregullojnë jetën e tij në këtë dynja rregullojnë dhe marrëdhënien me Allahun subhanahu wa taala dhe fenë e tij rregullojnë të gjitha çështjet që ai don prekupohet dhe kërkon ti rregulloj e padushim Askush nuk mund të jeti dëshpëruar me lutjen drejtuar Allahut Azza wa Xal. Sepse dihet shumë mirë se ai që vazdon të trokas, një ditë për ditësh do të marrë priligje nga Allahu Subhanu Teala për lutjet e tij. Le të përmendnim disa lutje dhe këto let hien objekt, domethënë studimi dhe meditimi nga Ana Jon, që së pari ti mësojmë ato dhe së dyti meditojmë dhe ta lutosim Allahun Subhanu Teala në çdo sejdë që ia ja përkushtojmë dhe dedikojmë atij. Ndër lutjet e E thëna nëse edhe është lutja Allahumma inni a'udhu bika min jahl al-bala wa darak al-shiqaa wa su' al-qada wa shamatati al-a'daa. Këto janë katër lutje brenda kësaj, për akti formulimi janë katër lutje drejtuar nga uh, profeti sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala. Dhe ne duhet t'i mësojmë ato. Së pari, është duaja e parë. Pra themi jahl al-bala, Allahumma inni a'udhu bika wa yadhru warim, un kërkoj që ti të mbrojësh dhe kërkoj strehim. Zembrojtje te kti që të mbrohuarsh nga këto katë gjara. E para min jahdil belaa. Pra nga lodhja dhe raskapitja që sill me vete belaja. Çfarë nuk kupton kjo fjalë? Çfarë nuk kupton kjo fjali? Jan dhën mendime të ndryshme nga dietarët dhe shpjeguesit e haditheve. Së pari, pra jahdil belaa është çdo fatkeqësi që e rëndës që godet njeriu dhe e rëndon atë dhe e raskapit njeriu. Ato fatkeqësi që e raskapitin dhe e lodhin tej masë njeriu, pra lodhin robin Robina Allahu subhanahu wa taala. Së dyti, mendimi tjetër për sa i përket jahdil balah është ma la yakdiru ja ala daf'i an nafsi, pra janë të lloifat keqësisht të cilat Robi nuk mund t'i largojë dot dhe nuk mund t'i shpëtojë dot dhe është i pafuqishëm që t'i përballoj. Një mendim tjetër është e ka thënë Ibn Umri radhiyallahu anhu, është qillatul mal wa kethratul 'iyan, pra jahdil balah është pasuria e pakët dhe përgjegësitë dhe fëmijët apo përgjegësitë shumta që ti ke për të përballuar vetë kesh paspori të pakët e cila nuk të mjafton për të përballuar një vonësi që ka në jetën e kësaj dhunjaje. Kjo është një nga nomen shpigjimet e Jahdil Bela. Disa të tjerë thonë që është ajo lloj fatkeqësie që zakonisht njeriu në të tilla lloj fatkeqësi shije më mirë vdekjen sesa të bëhet në të tilla fatkeqësi. Pranë Lusmollahun që të na ruaj nga Jahdil Bela në sejdë. Vetëm injali. Allahumma inni inja a'udhu bika min jahdil bala. E dyta, odrak ishqa rauzat lutem te mruash qe te mos mogodaz eshqa eshqa esh fatkeesia pra e kunderta e lumturis dhe zakonisht behet fjal per çdo veper ose per çdo ngjarje e cila te çon ne trishtim dhe dheshprim pra e shkatoron lumturin tende dhe te dëmton ne jeten dhe fenete dhe pa dyshim qe dheshprimi dhe trishtimi me imah esh trishtimi ahiretit prandane kur ne ilus me allah subhanahu wa taala qe na ruaj nga derna eshqa qe te mos nagodaze te mos na ari fatkeesia dhe dheshprimi Ajo që ne nënkuptojmë më së shumti është dëshpërimi i ahiretit. Paraqë të dëmtohet ahireti yndë të dëmtohet lumturia në ahiretin tonë përjetësin tonë. Odera po, ki shaq wa su'in qada. O zot lutëm të, lutë të na ruajë nga caktimi i keq, i cili mund të të godas në veten tënde, në shëndetin tënd, në familjen tënde, në fëmijët e tu, në pasurinë tënde dhe ajo që është më e keqja në fen tënd. Ne lusem Allahun për të na ruajë nga su'in qada et mos aqoda saktimi i keq dhe të na dëmtojnë në këtë çështje, të cilat sigurisht janë shumë të rëndësishme për të ruajtur dhe për të shpëtuar. Dhe e fundit u shema til a'da, dhe të mruhesh nga Zot nga ajo lloj fatkeqësie e kësaj natyre, pra të të ndodhë një fatkeqësi e madhe ty dhe armiqtë të tu gëzohen, pra fatkeqësi mbi fatkeqësi. Pra Zoti madh mos lejo që armiqtë mi të gëzohen në fatkeqsinë time. Mos më godit mua me një fatkeqësi, e cila të gëzoj armiqtë mi dhe të trishtoj miqtë mi. Pra elusme Allahun qe te ndruaj mishamatet il a'da. Kat lutje, vetem disa sekonda te numëruara. Pra Allahumme inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darak al-shaqa wa su'i al-qada wa shamatat al-a'da. Ja kat lutje u thani se shëjde, duke bashkuar dhe lutjet qe do te vinë ne kte duan e dyt, bën gati tet ose 10 lutje, te cilat thuhen ne disa sekonda, sekonda te numëruara. Lutja e dyt është Allahumme inni es'eluke al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inni es'aluka al-huda. El Separi i kërkon Allahu subhanahu wa taala atë që quhet al-huda o udhëzimin. Dhe thamë që sigurisht e kemi përmendur në emisionin e kaluar, udhëzimi në rrugën e drejtë është dy llojesh, udhëzimi i diturisë saktë dhe i punës me ta. Pra në Rusmollah na jep el pra të dyja llojet e udhëzimit. Allahumma inni es'aluka al-huda wat-tuqa para të kërkoj devotshmërinë, para që të kryej urdhëresat, të largojmë ngandalesat dhe këtë tambej për hir të dashurisë Allahut azza wa jalla dhe madhërimit për ta, për hir të shpresës për shpërblimin më të shtor të Allahut azza wa jalla. Pra i kërkojmë Allahun subhanahu wa taala të na dhurojë atë që është at-tuqa, pra devotshmërinë. Gjithashtu e treta është al-afafa. Al-afaf pra do të thënë el-kafu anil maasi wal qaba'ih. Fundi i ta'ar. Al-afafu është të ndaluarit nga poshtërsitë, nga gjunafet dhe shfrenimi dhe nga gjërat e shëmtuara. Pra ti lut Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet së duaje të të jap gjithëto, do të thënë zorrata të mërkullueshme vetëm me këtë fjalë të numëruara, të cilat Nëse ja themi Allahu subhanahu teala sinqerisht, padyshim që ndihma e Allahut azza wa jall do të zbresh ul afafa dhe fundit o el ghina. Për të naja Allahu subhanahu teala atë që quhet el ghina pasuri. Për pasurinë materiale, pasurinë e shëndetit të trupit tonë pasurin dhe pasurinë shpirtërore. Normalisht që i pasuri është ai që ka pasurinë shpirtërore, pra është i pasur me besimin në Allahu subhanahu teala, me mbështetjen e plotë të Allahu azza wa jall. Me besimin e plotë se Allahu subhanahu teala gjithmonë do kujdeset për tani jetën e dunjas. Në vardhën e ndëngjalljes për nahiret, ky është i pasur i vërtetë. I pasuri nuk është ai që ka xhepin plot, por s'ai që ka zemrën plot, edhe nëse xhepi nuk e ka bosh. Është ai i cili edhe nëse xhepin e ka plot, zemra e tij nuk është tek xhepi i tij, porse është i lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe gjithmonë këtë pasuri ai e shpenzon për hir të Allahut azza wa jall. Lutja e tretë, Allahumma inni a'udhu bike an ushrika bik wa ana a'lamu. O zotun kërkojmë mbrojtje dhe strehojmë tek ti, që të të bëj shirq, pra të bëj idhujtari për ndonjë gjë që unë e di dhe të kërkoj falje nëse kam bërë ndonjë shirq dhe unë nuk e di nëpërmjet së duaje, nëpërmjet dy lutjeve e lut Allahun subhanuhu teala të të ruaj nga shirku i hap dhe shirku i fshehtë. Pra shirku i haptazi dhe shirku i fshehtazi. Shirku që ne e dim dhe e kuptojm dhe e njohim, pra ta bëjmë me vetdije dhe ato lloji të shirku të idhujtarisë të cilat i bëjm pa vetdije dhe duke mos e kuptuar. E pra, në këto 3 grupe lutjesh, ne lutim Allahun subhanuhu teala me 10 lutje Numëroni sa sekonda kalojn. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darak ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Allahumma inni as'alukal huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam wa astughfiru laka fima la a'lam. Shkurt. Kjo është domosdën 10 lutje në sekonda të numëruara, të cilat ne përfitojmë savape të shumta nëse përsëriten vazhdimisht në këtë formë, mendoni dhe për kuptimin e asaj çka ato përmbledhin në vetvete. Ja një grup i dyt i lutjeve që të mund të alternohen dhe të përmenden në namazet e ndryshme dhe në secidhje të ndryshme. Një hadith i cili përmbledh domosdoshmë në ditë lutje brenda tij. Thot Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem në hadithin e transmeton Imam Muslimi: Allahumme inni a'udhu bika min al-'azzi wal-kasal wal-bukhl wal-haram wa 'adhab al-qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkihha anta khayru man zakkaha anta waliyha wa mawlaha. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa'. O min qalb in la yakhsha' w min nafs in la tashba' w min da'wati la yustajab laha. Subhanallah. Një lutje e përmbledhur, e shkurtër, gjithëpërfshirëse, e cila përmban brenda saj mëngjithto dobitë mëkullueshme. Dëgjoni me më vëmendje. Lutja e parë dhe e këtij grupit të dyt të lutjeve që mund ti bëjmë në sejdë. E thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Al-'ajz është pamundësia për të kryer atë që ti synon për të mirave të dunjasë dhe të ahiretit. Pra al-ajzu është pamundësia për të kryer atë që ti e synon për të mirave dhe të arrish për të mirave të dunjasë dhe të ahiretit dhe të ruash beteqfijave të, të dunjasë dhe të ahiretit. Pra në një farë mënyre lut Allahun subhanuhule ala të jap forcë që ti të arrish gjithçka që synon për të mirave të dunjasë dhe të ahiretit dhe të mbrohesh nga çdo e keqe e dunjasë dhe të ahiretit. El-kesel është një sëmundje shumë e keqe dëmbelizmi. Ti mund të kesh aftësin, mund të kesh aftësit mendore, fizike, materiale, financiare dhe gjithë shka tjetër për të arritur ditë shka të mirë dhe për të arritur e, rezultate të mërkullushme. Por se ke një së mundje cila nuk të shqitet, ajo është elkesen, është dëmbelizmi. Para nuk i në gjendje, edhe pse i ke mundësin, ti nuk i në gjendje që ti vesh në përdorim ato forca. Dhe shpesh herë të tila së mundje ndodhin për shkaj që nga mund të nd Duke nisur nga rehatija e kësaj jetës së kësaj dhunjas, edhe shtënja pas krahasive të saj, duke vazhduar pasaj me hasedin dhe cmirin që kanë njerëzit për ato avci që t'ka dhënë Allahu subhanahu teala dhe të këtë godet, duke të të dhënë një pafuqi dhe dembelizëm dhe shumë më shumë shkaqe të tjera. Në gjithatë, kjo lutje kur e lutem Allahun subhanahu teala që në mëngjes, që të na i dhurojë ë jo dembelizmin, të na largojë dembelizmin dhe të na dhurojë ambicien dhe vullnet të fortë, të na jap forcë të mjaftueshme që ne të punojmë dhe angazhohemi me gjithçka qe na sjell dobin dunjas dhe ahiretin ton. A dobi kemin el-azz we el-kasal. we el-bukhl we el-haram. we el-bukhl, el-bukhlu esh-kopracia. Pra lusmallam us brutal na ruan nga kopracia dhe sa e sa as bër shkak buxhli pra kopracia qe njeriu tu humbas shum te mira nga te mira te dunjas dhe ta ahiretit. Sepse ai qe esh koprac nuk shpenzon nga pasuria e tij, nga vlerat e tij nga fuqia dhe forca që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe si i till, duke qenë në kooperacë me të tilla mirësitë që ka dhënë Zoti xheleshanu, ai nuk është një reproduktiv dhe pozitiv, nuk sjell si rezultate të mira dhe në këtë formë ai mbetet i mbyllur vetvete dhe nuk ka ndonjë shpërblim të madh dhe mirësi nga Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht e thotë Allahu xheuxhel, ata që ruhen nga kooperacia, kanë shpëtuar nga kooperacia, vërtet ata janë të shpëtuar dhe kanë fituar fitore të mëdha. Se vërtet kjo është një sëmundje shumë e keqe dhe dëmshëllse për robin para el duve kemen e bukhli dhe e herm. E herm është pleqëria e vonuar, pra një pleqëri e thellë, aq sa njeriu të mos ketë më aftësi të kuptoi dhe të mbajë mend asgjë. E pra, edhe kjo profeti sallallahu alajhi wasallam është lutur që Allahu subhanahu teala ta ruaj nga pleqëria e thellë, se vërtet kjo është një diçka jo jo dëshirueshme para për, për Robin. Kemi një lutje au'udhu bika Allahumma atini nafsī taqwā wa 'adhāba al-qabr. Para s'eksaluti kimi wa 'adhāba al-qabr. Dhe zot elutem temruash nga ndhëshkimi i varrit. Ato vepra dhe fjalë të cilat shkaktojnë ndhëshkimin në varr janë të shumta, ndër të cilat që siç janë përmendur në hadithe të Profetit sallallahu alejhi wasallam, është përgojimi, futja e armiqësisë mes njerëzve, mospastrimi pas kryerjes së nevojave personale dhe mosmarja e pastërtisë rituale ashtu si duhet, pra abdesti dhe guslet ashtu si duhet dhe shumë e shumë për ngrenia e fajdes, e, zinaja, ka shumë e shumë vepra të tjera të cilat bëjnë shkak që robi të ndëshkohet në varr dhe të ketë ndëshkim të ashpër, sikurse ka ardhur kjo në hadithet e profetit sallallahu alejhi vesellem. Prandaj ku lutemi që Allahu të na ruaj nga ndëshkimet e varrit, pra është në të njëjtin kohë një lutje që të na ruajë nga ato vepra që të çojnë në një ndëshkim të tillë. Pastaj vjen dhe thot profeti sallallahu alejhi vesellem, Allahumma atina nafsi taqwaha, o Zotin, jepi shpirtit tim devotshmërinë. Jepi tim, i epë spirtit tim, dijen e mjaftueshme, aftësinë dhe ambicien e nevojshme që ai të zbatoj urdhrat e tua o Zot dhe të largohet ndalesave të tua, në shën dashuri dhe madhërim për ty. E para, atin e si taqwah, wazkihha an ta khayru min zakaha, dhe pastrojeta e Auzoce të jem i miri që pastron ash shpirt. Nga sëmundjet e trupit, sëmundjet e shpirtit, nga sëmundjet domethënë e dyshimeve dhe paqartësive në fenë Zotit dhe nga Sëmundja e epsheve dhe shfrynmimeve dhe të dhënit dhe të harbuarit pas kënaësive të kësaj dhunjaje. Anta khayru min zakaha an tawliha wa mawlaha, sepse ti, domethënë i dashuri i saj dhe ai që përkujdeset për të. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa', a një dua tjetër. O Zotë ngërkoi që ti të mbrohesh nga një detyri e cila nuk mosjell dobi. Pra detyri e cila nuk sjell dobi, dhe dobia që sjell detyria është puna dhe ngrëstrimi sipas saj. Han pra elusum Allahus subhanahu wa ta'ala Që të jap një dituri dhe ajo pra të na vlej, për atë dituri të dobishme që të na vlej në afrimin tonte k'Allahus subhanahu wa taala dhe përmirësimin dhe përsosjen e adhurimeve që e dedikojmë Allahut azza wa jall. Ilmin la yenfa'u min qalb la yakhsha'. Pra lutu themazot që të marruash dhe nga një zemër e cila nuk të ka frik respekt. Dhe padyshim ajo zemër që nuk të ka frik Zotin, nuk ka respekt për Allahun subhanahu wa taala dhe nuk e madhuron Allahun azza wa jall, padyshim që ajo zemër do të shfrenohet, do të harrojë pas kënaqësive të kësaj dhunjaje do të harrohet me to, nuk do të pendohet tek Allahu Azzeh Zel, ne padyshim një zemër e tillë do të prodhoi një njeri jo të larguar nga Allahu Azzeh Zel, dhe jote në shtruar tek ai min qalbi la yakhsha' w min nafsin la tashba'. Dhe nga një shpirt i cili kurr nuk ngopet. Padyshim që një mirësi e madhe nga më të madhat mirësi që ka dhënë Allahu Subhana Teala robit është të kënaqurit me atë që ka dhënë Allahu Azzeh Zel. Një shpirt që ka tamaqarluk i thëminë ne ose do të thënë që është tamaqar, edhe kërkon shumë edhe më shumë, edhe atë që nuk e ka, padyshim që ai është një shpirt i shfrenuar dhe nuk ngopet kurrë në kurrë. Kur Sigurisht e ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem. Birrja i ademit nuk ngopet kurrë në kurrë, edhe sikur të ketë një luginë të mbushur plot me flori, do të kërkonte një të dytë, edhe nëse jep i jepë i dytat do kërkonte një të tretë. Dhe brëndinia e birit të ademit nuk e mbush vetë dheu kur të futet në varr dhe të varroset kthehet pra në këtë tokë nga cila u krijua. Prandaj ne lutim Allahun subhanahu wa taala min nafsin la, la tashba' prandaj një shpirt i cili kurr nuk ngopet porse të kënaqemi me atë që na ka thënë Allahu azza wa jalla kënaqësia me atë që ka thënë Zoti subhanahu wa taala padyshim që është një mënyrë për të qenë lumtur dhe për të kënaqur në jetën e kësaj dhunjaje por dhe me shpresën për ahiretin luta tjetër është min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha dhe mruajë Zoti nga një lutje e cila nuk ka përgjigje Pra, ju jo e dini shumë mirë se kush janë kushtet e përgjigjes së lutjeve. Dhe kemi vënë re këto mbase në, në emisionet e para të këtij xhirit emisionesh. Pra, që lutja të pranohet tek Allahu subhanahu wa taala, duhet që së pari njeriu të ushqehet me halal, të lutet për mirë, proto kushtet e pranimit të lutjes. Dhe ai lutja që nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala është lutja e cila cënon një nga ato kushtet e pranimit të lutjeve. E pra, kur e lut Allahun subhanahu wa taala që do mos të, të bëj nga ata që luten dhe nuk u përgjigjet në një mënyrë e lutur Allahu ta zëu xhel që ti ti plotësoj të gjitha kushtet e pranimit të lutjeve. Kujtoni atë që kemi folur në kushtet e pranimit të lutjeve. Pra, kjo është një grup i dytë, dëgjoni me vëmendje se sa kohë mund të marr një lutje e tillë. Pra, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-haram wa 'adhab al-qabr. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkihha anta khayru man zakkaha. Anta waliha wa mawlaha Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Kjo është një lutje e cila mund të thuhet janë 10 lutje brenda saj që mund të thuhen brenda një secde. E ka ja edhe një grup tjetër lutjesh që thuhen gjatë secdes, pra deri tani kemi thën dy grupe, të cilat përmbanin 10 dua të cilat mund t'i përmendim në secde. Junëtë tjetër e cila përmenden gjatë secdes Allahum me ufirli, wa rhamni, wa hdini, wa afini, wa rëzokni. Pra, Allahum me ufirli, se pari lutesh për ma ufira. O Zotë më falë mua. Një mbulotë me të temija. Dhe lutja për falje, sigurisht që është për të mbuluar gjunafet dhe për të të ruajtur nga ndikimet e këqia të cilat atës jelën. Dhe këtu bëhet fjalë për gjunafet e vogla dhe gjunafet e mëdha. Pra tje lutë Allahum së mënë të ala që a të të ruaj nga ndikimi i keq që sjellin gjunafet në jetën tënde. Padoshim gjunafet i largojnë mirësitë, largojnë begatinë, futin një largësi mes robit dhe Allahut subhanu teala. Lutjet nuk janë të pranueshme tek Zoti xhelashanu dhe zbehet lidhja jonë që kemi me Allahun subhanu teala dhe imani ynë zbehet e paksohet dhe nuk ndjehet ëmbëlsia e tij. Sa kur themi Allahumma filli ozot më fal mua, ne lutem që Allahu subhanu teala të largojë të gjitha gjuhën e të këqijave, të largojë edhe atë Sëmundje që fusi në shpirt këtë lloj gjunafesh, të cilat do bëjnë që her pas herë të u kthehesh. E pranelusem Allahun Xhelashanun që ti fshi këtë gjunafe dhe ti fshi dhe gjurmët që ato lënë, në mënyrë që ne të mos kemi më dëshirë të kthehemi pas në ato gjunafe. Ndaj Allah ta Zeu Xhel. Allahumagfirli worhamni. O Zot më mëshiro mua. Nëse mëshirë, të kap mëshira Allahut Subhanuhu Teala, je i shpëtuar. Nëse je brenda mëshirës së Allahut Azza Xhel, nuk do të godasin gjunafet e tua, nuk do të godasin gjurmët e këçi që ato lënë dhe Allahu subhanahu teala do të trajtojë me mëshirinë e tij duke të dhuruar përsëri mirësitë e kësaj dhunjaje dhe të ahiretit, mirësitë e dhunjas dhe të fes. Pra Allahu subhanahu teala do të kujdesë të vazhdimisht për ty me mëshirinë e tij. Pra Allahum erhamni. Pra kërkon mëshirin që Allahu subhanahu teala të të mundsojë çdo të mirë që e synon dhe të të ruaj nga çdo e keqje se cilës ti i druhesh. Warhamni wa afini. El afia sigurisë që më përmendën më parë. Pra është e, shëndeti i mirë në trupin dhe në shpirtin të antë. Pra kërkun që Allahus përnu ta'la ta të japë shëndet në trupin të antë, dhe të japë dhe në shpirtin të antë, dhe të ruaj nga qdollojë së mundjeje që godet trupin dhe shpirtin. Allahume hdini, pra Allahume gëfirli, warhamni, wa afini, wa hdini dhe mu dhezo në rrugën e drejtë. U dhezimi, shumë herë e keme përmandur, që është u dhezimi në diturin e saktë dhe në punë si duhet me patjetër që ti përmend këto kuptime të kësaj duaje në mënyrë që duaja të jetë sa më efikase dhe dobiprurse për të. Gjithashtu, një dua tjetër brenda kësaj duaje është urzukni, që Zoti më furnizoj mua. Më furnizoj me gjitha të mirat të cilat sigurojnë një shëndet të mirë dhe një trup të fortë pra për ushqimin, për më furnizoni jetën e kësaj dynjaje për gjithçka që un kam nevojë. Pra më furnizoj do të them me ushqimin, me pijen, me veshjen, me strehimin Më furnizo mua me një ndrua të mirë, me fëmijë të mirë, të cilët janë të mbindur dhe të kenajnë zemrën dhe shpirtin, të cilët janë pasardhës të mirë që do të luten për mua, por më furnizo dhe me atë që ushqen shpirtin dhe imanin tim. Pra të kërkoj Zotit e Spërmautale dhe të të furnizoj me dije të saktë, me një iman të pastër, të sinqertë dhe të cilët të për të me punë të mira, të dobishme të cilat janë të pranueshme e tërë e tërë nga këto rrugët e përforcimit të imanit dhe të fesë. Thot Shekhti Ibnu Uthemin, Allahumë Shirov, është të do mëzdojshme për njerihun që të rikujtoj kuptimet e këture duave her pasere në vetë vete në mënyrë që ato të jenë sa më të dobishme dhe të jenë dobi për urse dhe efikase për të. Një grup tjetër duash, Allahumë e inni jaudhë bike min shërri sem'i o min shërri basari, o min shërri lisani, o min shërri kalbi, o min shërri meniji. Pra dhe kjo për mbledh disa lutje për ndësa jan të cilat së bashku me ato pesë të sipërmet bën një dhjetëçe të tretë. Na dhjetëçën e çin e përmendëm. Pra në këtë lutje profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson që ne të kërkojmë mbrojtje tek Allahu Azhajal që të na ruajë nga këto pesë gjëra. Së pari, të na ruajë nga sherrri i dëgjimit tonë. Normalisht që sherrri që vjen nga dëgjimi, do të janë të shumta dhe të shumta. Nëpërmjet dëgjimit ne mund të dëgjojmë gjëra të mira, të cilat janë leximi i Kuranit, hadithet e profetit sallallahu reju sallem, kërkimi dijes e gjithë e më radhë. Por nga imut vithë e këqja të dëgjohet, në më thënë muzike shëjtanit, të dëgjohet në më thënë ato gjerat palejushme, të dëgjohet gibeti dhe nëmimi, të pra dëgjohet përgojimi, ose të dëgjohet fjalet e këqia që përhapen ndër dhezrit besimtar. Pra në përmjetë dëgjimit dhe pronë, ose futen shumë gjerat këq Pra kjo është vërtet një rrugë e cila duhet t'i kërkojmë Zotit Xhelesaul ut të na ruajë nga të këqiat që vijnë prej saj. Pastaj është Mishheri Basari, për nga Sheri që vjen nga shikimi, nga shikimi i. Ne ta mbyllim këtë pjesë të parë për të vazhduar domethënë këtë pjesën e mbetur se është pak dua e gjatë për ta shpjeguar më hollësisht në pjesën e dytë të këtij emisioni. Qëndroni me ne, Allahu ju shpërbleft me të mjerë. Wa qala Rabb U këmë u du'uni Aste gjibë lakum Bismillah, alhamdulillah Ossalatu, ossalamu ala rasulillah Jemi duke folur për duat gjatë seqdes Dhe kemi përmëndur Dy grupe duash Cilat përmbajnë bërndatyre dhjetë lutje Të mërkullushme, të përmbledhura Gjit përfshirse dhe shumë të dobishme Dhe jemi duke folur në dhjeqen e tretë Në pikërisë jemi në duan që ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri amani. Fulum në pjesën e parë pak për të keqen që vjen nga dëgjimi, ram min sharri sam'i, ozot më ruaj nga të keqia që, domethënë, vijnë nga dëgjimi. Dhe normalisht të keqia që vijnë nga dëgjimi janë të shumta e të shumta, sigurisht se përmendem, është gibeti, mashtrimet, shpifjet Domethën gjërat e ndaluara që kanë ndaluar Allahu subhanehu ve teqalle çe të dëgjohen etj etj gjitha pa këto janë të ndaluara të cilat ne lutem Zotin subhanehu te ala të na ruaj që të mos i dëgjojm dhe të na largojë prej tyre e dyta është min sherrri besari pra të na ruaj nga shikimi natë gjëra që janë të ndaluara, shikimi në haram ose shikimi tek të, të tjerët me një ndjenjë nën në çmimi, pra që shikosh ata me ndjenjë nën në çmimi dhe për çmimi, pra dhe kjo është ndaluar se kë Allahus përnu ta'ala, pra na e lusëm zotin që ne të mos leshojmë të tila shikime dhe shërri të mos hy të këne në përmjet shikimit apo edhe dëgjimit. Se treti, lutesh dhe thua min shërri lilsani, pra e keqja që vjen nga gjuha ime. Dhe normalisht që e keqja që vjen nga gjuha shumë e madhe. Madje, në hadithet të shumë të profetit sallallahu aleyhi ve sellem, në ka paralimruar për të keqjin që vjen për gjuhos. Sigur se e ka thëndikush muadhi radiall A do të pyetim me i dërguar i Allahut dhe për ato që flasin gjuhën tonë. Thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Fekedet ka ummuh ke ya muaz." Do më thënë një fjalë që tregon që çështja është shumë shumë e rëndësishme o Muadh. Pa nuk i fut e fut njerëzit në zjarrin e xhehenemit, pikërisht të korrurat e gjuhëve të tyre, pra të këqjia që ata kanë korrur me gjuhët e tyre. Prandaj dhe Ebubekri shpeshherë kap të gjuhën e tij dhe thoshte, "Wallahi kjo më ka bërë që të kaloj shumë shumë situata të këqija." Do të thënë që të futem në shumë shumë belara. Dhe gjithashtu shumë sahabë të tjerë tregojnë që, domethënë, e folura gjuha është sigurisht e thënë të popullit që kosa nuk ka, por kosa thyhen. Pra, domethënë, gjuha është një shpatë pa te, e cila vret dhe plagët e saj nuk shërohen kollaj. Prandaj, robi do të jetë shumë i kujdesshëm në fjalët që flet, sigurisht e thënë profetit sallallahu alejhi vesellem. Pra, robi do të flasë me një fjalë që nuk i kushton rëndësi asaj, e cila është në kainësinë Allahut azza wajel dhe Allahu subhanetul do të kënaqet për ti dhe kush ka për tu zemëruar. Por de kundërta do të thasë robe me një fjalë, secila s'u kushton rëndësi, e cila është në zemërimin e Allahut azza wa xhel dhe Allahu azza wa xhel ka për të zemëruar për ti, dhe ka për të futur në xhehenem, prandaj ky fjalë në futet 70 vjeshta, 70 vjet duke hyrë, duke u zhytur në xhehenem, për shkak të të tkëqijave që korr gjuha. Prandaj është vërtet një keqje nga cilat duhet të ruhemi. Gjuha është ajo që mban në pergojë, është ajo që fut armiqsin mes vëllezërve musliman, prandaj ajo që bën punën e shejtanit të mallkuar. Pse ta përdorim gjuhën e njeriu, domethën për të tëritha çështjet të e këqija, dërkohë që mund përdor, ta përdorim për të lexuar Kur'anin, duke bërë dhikër, duke lavdëruar Allahun subhanuhu teala, duke luhur selavat për profetin sallallahu alejhi dhe sellem, duke u lutur për të mirat e dënjasë të ahiretit dhe për të ruajtur nga të këqijat e dënjasë të dënjasë të ahiretit. Kur themi, po min lisani, "O min sherri lisani, ozatmëruaj nga të këqijat që vijnë nga gjuha ime." Lutet së katërti, "O min sherri qalbi, ozatmëruaj nga sherri i E zemra stime. Zemra ashtu quhet roqull sepse ajo jete kalbi ndryshon nga një gjendje në një gjendje tjetër. Tani e shikoj, është e bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala, ë ndrstruar me dëshirën, me dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, në një moment të caktuar pasi ajo ballafaqohet me një provë ose me diçka tjetër, ajo transformohet e ndryshon. Dhe bie menjëherë. Në kohën e fundit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur të vijë kiameti pranokon në, në fundit të kiametit, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që do të gdhiehet njeriu besimtar do të ngryset kafir do të ngryset besimtarët do të gdihet çafir prandaj dhe shumica e lutjeve të profetit Elsarami ishte ya mukalibal qulub foti që rrotullon zemrat thebit kalbia ladinik përforcohej zemrën time në fentende dhe së fundi min sherri meni dhe ruaja zot nga sherri që vjen nga efshet e mia nga dëshirat e mia pra që ta ruajmë domethënë në venturpin ton ta ruajmë domethënë mos e vendosim efshet e dëshirat tona mos i shkarkojmë veçse në mënyrën e lejuar që e ka lejuar Allahu subhanahu taala dhe largohemi nga mënyra në lëvorë. Dhe natyrisht kjo është një portë shumë e madhe dhe shumë e vështirë, vështirë të kalohet pa ndihmën e Allahut Azza wa Xel. Prandaj kërkohet një ndihmë të tillë në momentin e sejdës. Hepra, të gjitha këto dua, dashurve dhe motra, nëse ne i përsërisim vazhdimisht në përsërgje, janë dua gjithpërfshirëse, shumë të dobishme, të cilat do ndihmojnë që ne të kemi një lidhje më të fortë me Allahun Subhanu Teala dhe feja jon të kultivohet, të ruhet, të forcohet dhe gjithmonë të jetë e konsoliduar në lidhje me Allahun Subhanu Teala. Duhet bër kujdes që gjatë momentit të sejdës, dhe kjo duhet të thënë një pikë që të gjitha gjymtyrët e sejdës të jenë të vendosura në tokë, sepse shumë njerëz koten dhe harrohen në sejdë. Dikush ngre këmbë, dikush e shqetësohet me njërën dorë, ose dikush ngre pak hundën nga nga sejdha. Sejdha bëhet me 7 gjymtyrë. Sigurisht e ka ardhur në hadithin që e seli Imam Buhariu, që më urdhëruar që të bëjmë sejdën në 7 gjymtyrë. Dhe këto janë, pra duhet të vendosësh ballin me hundën do në vendosur 2 pëllambët, do në vendosur 2 gjunjet, dhe 2 majat e e kambëve. Pra, do më thënë majat e gjishtave. Duhet me pa tjetër që të mos i largojmë këtoj gjëmëtyr gjëtë momentin që bëjmë seqde, e lusë Allahun e Zëvogjel, që të në mësoj atë që në bëndobi, të në japë forë që të punojmë atë që në kamësuar, dhe të në dhëroj sinceritet në gjëdo dhurim që atia ja nga dedikojmë dhe përkushto صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقال ربكم ادعوني استجب لكم